اوپنزو سمسا فرا دزادو تالیبی و یوکڑا خدم محکی سفین اپاتی در او یول سمنا بر حدیث دی در او بیم باب وعنانس رضی اللہ تعالیٰ عنو قال حضرت یانسو اخوان درون علا عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاقہ عہدہ حمایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یود د دوانہ چرثو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اغه سره خدمت کی او علم به حاصل او قال الجری بولا والاء وربیا حتى ربی چې مداری به کار کسب وکاو یه تعریف وکتب کسب وکاو زیمیداری با غونا کارواندی میکوړې مهنت وکاو فاشکل محترف واه هو نبی صلی الله علیه وسلم د فریاد کوه اغه کسب کوونکی په ورو د نبی علیه پرورو د فلسره نبی علیه صلاتو سلام تا اغه خپل اغه چې دا په زمیداری کې نو نبی علیه سلام ته یې جمع دا تا سره دی کده کار کسب نه کوي ځىمیدارۍ کې نه نوکرۍ کوي نه واپاري کې به سبا س کوي اوځي आवाज زموږ له چا ودیځو نا نا لګانوب کوي نا لګان ګوډي نمون پليو باسي کده پټو کار کوي او ځګه شپه تیار ماسکې پلوټي او کار کسب کوي ابیا تیار ناراشي او ګريوسکي فقالني النبي عليه الصلاه والسلام لعلك ترزق به اهومی زمو بارکه خبره کی نبی علیہ السلام دا اغا طالب العلم په بارکه حب خبره وکړه او چې دا طالب په باغونو کې سملاويږي دا تعالی کنو کړي میلاو شي ویری کله دا تعالی پیسې میلاو شي دا د اغه علم په وجه چې تاته دعاګانې کړي په دین کې مشغوله ده دعا دلواړي خدای تعالی کم رزق ملایويږي نو دا هم داغه په دعا ته ملایويږي ته په نوکرای مځه کې ته په تبو ذمہ داری مځه کې نو دا داغه پر رور چې تاسو دعا غانې والي کتا سره په کار کې شریک نه ده خو په دعا کې د سره شریف او دعا ده سره کې چې دا ستا په لاسو نو کان دغه او ته خوشنۍ هغه خپل ها بابا یا کوم کۍ دې ذاری با کۍ یلون با حاصله بیا با علم مخلوط ترسيل ال دې کاته د سم نسو کار نه بس کار را دې چې پیسې ګټ نوکری کوا کار را دې چې مالو دولتونو د دکانداري او باپاری کوا خارا دې چې دې زیږې ځای د کار تاسو د سر کار نه وي پیغمبر پاک دوی ته لوی کار ورې دې وای کدا ټول سکونه تاله ملایويږي اخو پرې دا ستاداري زکم داغه پوجا تاله لادر کوي او چې لادا چاته وي وي تاسو کریمي شوابا دا ها نور له برهور کوي نه زوی له برهور کوي ناکه سلا په سيزونم کې وې تا ټول مدرسة کې وخت وکړې هغه يو نبي عليه السلام او لعلک ترزقوبي من یو طالب والغريب نو هلن دباستر دنه ميباسته هاي او زلوزه په لارو لور ورسره او ساده وروته په عدالت الهکا او څنګه چل رہی مې وله الهلم دباستر په زړه مې نه بس کا غونو راته وی کئلم کې نبياده اس په خپل سميريhazardous به وادم کې ځان له بهر سګيږو او بیا سبا سپم مې پالاندی ته ماته نو مې رونو ته نشو ویلې چې ار یو شه دا دا لائخ تیار کړې زموته دین کار قوم تاسو مال کې به ځمداري کې پتا وسو الیغا دا نه مې نه هغه ربانی چې ورشه لګیای کله په واقعي اور یو ټول ویا په عدالت او چې کله وخت یا په تعلیمګيري په زمانه روحو مزه کولې هغه لکه سيزون کې هغه لاله خير و اچھا پرشي دا له سره نه و چې ده کار نه کې او زه کار کوم هنودار سمبال کړئ نه دا asa لا کړی دي دادہ غا نیکانو خلکو د دعا باندې چې ده ووله راغله نه کې نه خلک په خاطره هغه اولاد ته غالي روح ته غالي نه فکر کو ته ځو ته اونګي وعن واسبه بن خطاب رضی الله تعالی عنه قال دخل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شيئا وصل النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المجلس يوم الجمعه قياد الناس فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم نللشهدا قال النبي عليه السلام يعني زي او ترهوده فقال له سري اذا يا پیغمبر ان في المكان سا جزء مفرد من المكان فيشتا په دې ځکه چې فراحثه زه به خوښ ترې زه به خوا کېږه په خېجه دې خو داشتا وقانون نبی اسلام ان للمسلم حقا بشکره د مسلمان په پاره هما حی او حق دی اذا راهو اخوه کله چې ویني هغه له دې څخه زه زه د دې په غطا دې شي کزه شته دې زه وج دې خوکه خوله زله جوه خير ده د مسلمان حق ده چې د مسلمان لاشي لوگوں دي او خزيږي دا نه پټه ده له غولې پاسه کېنا او هم ده کله ښه ښه کړئ دا شمال کوي راغی نو تل لوگوں دي زه پريدا واهل به قی فی شعب الایمان